פרק ל"ג וישא יעקב עיניו וירב והנה עשו בא ועמו ארבע מאות איש ויחצ את הילדים על לאה ועל רחל ועל שתי השפחות וישם את השפחות ואת ילדיהן ראשונה ואת לאה וילדיה האחרונים ואת רחל ואת יוסף אחרונים והוא עבר לפניהם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 ויאמר יעקב, אל נא אם נא מצאתי חן בעיניך, ולקחת מנחתי מידי, כי על כן ראיתי פניך, כראות פני אלוהים, ותרצני. קח נא את ברכתי, אשר הוות לך, כי חנני אלוהים, וכי יש לי חול, ויפצר בו, וייקח. ויאמר נסיעה ונלכה, ואלך לנגדך, ויאמר אליו, אדוני יודע כי הילדים רכים, והצאן והבקר עלות עלי, ודפקום יום אחד, ומתו כל הצאן. יעבור נא אדוני לפני עבדו, ואני אתנהלה לאיתי, לרגל המלאכה אשר לפני, ולרגל הילדים, עד אשר אבוא אל אדוני שעירה. ויאמר עשו, אציגה נא עמך מן העם אשר איתי, ויאמר למה זה אמצא חן בעיני אדוני. וישוב ביום ההוא עשו לדרכו שעירה, ויעקב נשא סוכותה, ויבן לו בית, ולמקנהו עשה סוכות, על כן קרא שם המקום סוכות. ויבוא יעקב שלם עיר שכם, אשר בארץ כנען, בבואו מפדן ארם, וייחן את פני העיר, וייכן את חלקת השדה, אשר נעת שם, אוהו לו, מיד בני חמור אבישכם, במאה כסיתה, וייצף שם מזבח, ויקרא לו אל אלוהי ישראל.